דעכו כאש קוצים בשם אדוני כי עמילם. דחו דחיתני לנפול ואדוני עזרני עוזי וזמרתיה ויהי לי לשועה. קול רינה וישועה באהלי צדיקים ימין אדוני עושה חיל ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל לא אמות כי אחיה, וא-ספר מעשיה. יסור יסרניה, ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבובם אודיה. זה השער לאדוני, צדיקים יבוא ובוא. עודך כי עניתני, ותהי לי לשועה. אבן מאסו הבונים, הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגיילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם מבית אדוני. אל אדוני ויאר לנו, אשרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. אלי אתה ועודקה, אלוהי ארוממכה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.